Композиране Музикалните произведения са литературни. Музикалното чувство е на границата между творческия и божествения ум на човека. Живите същества на земята са врати, проводници на енергии. През човека, като през най-висша форма, минават най-висши енергии. Всеки ут в човешкото тяло е среда проводник на известна по-висша енергия. Той я съдържа и провежда, същевременно тя го прониква и обкръжава. Изобщо човекът е един акумулатор или един кръстопът, където се пресичат милиони космически тръптения. Затова хората, които трябва да бъдат музиканти, са определени. Има нужда от тях, от такива проводници, за да влезе музикалната енергия в света. Мнозина смятат, че композиторите сами създават своите произведения. Не, когато един композитор твори, създава, той винаги изразява нещо колективно. Той сам нищо не може да направи. Хиляди същества, хиляди духове взимат участие в неговото творение. Всъщност, композиторите са добри възприематели. Всичко съществува горе. Това, което създават, те са го чули или на сън, или някъде в природата. Да имат силно развито музикално чувство, с което възприемат това, което другите не могат. Има един свят, откъдето музикантите черпят вдъхновение и сила. Музиката е свалена от този свят. Музикантът трябва да носи в своето съзнание музиката, която е горе в невидимия свят и да я свали долу. Музиката е слязла отгоре. Когато дойдоха ангелите при раждането на Христа, налипееха. Музиката отбелязва вече една нова епоха на спасение. Някои песни идват моментално. В дадения момент дава ти се тема и трябва да бъдеш вещ, за да я развиеш. Музикантът трябва да носи в своето съзнание музиката, която е горе, в невидимия свят, и да я сваля долу. Музикалната творба не е само от едно лице. Хиляди разумни велики същества са работили чрез разни музиканти върху музиката. Всичко съществува горе. И когато слушаш някои музиканти, сравнявай дали музиката им е вярна с оригинала, който е горе. Големите музиканти – Бах, Бетовен, Моцарт и други – са чули горе това, което са композирали. В музиката работят възвишени, напреднали същества. Когато великите музиканти са творили, с тях заедно са работили и музикални същества от невидимия свят. Зад всяка тяхна музикална творба се крият възвишени същества. Те са вдъхновявали музиканта. Те пак ще се проявят един ден и ще дадат на света нещо много по-хубаво от това, което са дали. Съвременният поет първо съчинява после пише в ума си и най-после превежда на книга. И наистина, виждаме някой поет седнал някъде, мъчи се, търси рими, съчинява и най-после преведе на мисленото на книга. Значи той превежда на книга, а не пише никаква поезия. Истинският поет е вътре в него. Казвате, еди кой си музикант създал нещо, написал някакво велико произведение. Не, и този музикант не създава сам. Но той само превежда. Истинският музикант е в него вътре. Той диктува, а другият отвън превежда. Един френски композитор най-първо написвал текста, след това танцувал и го декламирал, докато отвътре му дойде мелодия. Може да се употреби и следния метод. Направи молитва, за да дойдеш във възприемателно състояние. После прочети текста и след това почакай известно време, за да видиш какво ще ти дойде отвътре. Мелодията ще се оформи. Коя е най-любимата творба на Бетовен? Въпрос е коя е. Девета симфония? Не се знае. Кой е центърат, от който започва Бетовен или Бах? Знаете ли, коя е ядката? Всяко нещо има своя ядка, отдето нещата излизат. Бетовен има особен пункт, отдето неговата музика се развива. Бетовен има един център, около този център всичко се движи. Имало е нещо любимо в душата, от което неговото вдъхновение излиза. От този център са излезли всички негови творби в света. Когато говорят за Бетовен, че писал така или иначе, че някой поет има поетическа творба, става дума за този център, от който са излезли всички други творби. Много музиканти не разбират законите на музиката. С нощи свирих една каденца. Вие може да кажете, аз не мога да свиря като учителя. Аз не искам да свирите като мене. То ще бъде нещастие за вас. И аз да свиря като вас, ще бъде нещастие за мен. Аз не искам да свиря като Бетовен. Това ще бъде нещастие за мен. Ако искам да чуя Бетовена, викам го. Той идва и свири. Аз не свиря негови работи. Казвам му, посвири ми. Аз не мога да свиря твоите работи. Някой казва, аз свиря Бетовен. Като свириш Бетовен, ще загазиш. Как ще разберете това? Ти не можеш да бъдеш в тези условия, при които Бетовен е създал тази музика. Ти не можеш да изразиш неговата музика. Не, че не мога да свиря Бетовен. Мога, мога да свиря. Но мотивът, който Бетовен е разработил, музиката, която Бетовен е дал, той я е взел отгоре и я е обработил. Ако Бетовен сега дойде и създаде симфония, друго яче ще пресъздаде нещата. За да се изсвири Бетовен, онзи, който го свири, трябва да има разположението на Бетовен. Той трябва да предизвиква онези условия, при които тази музика е създадена, да се явят у него всички тези вибрации, при които Бетовен е свирил. Музикантите се различават по музиката, която създават. Има някои музиканти, които са станали такива в Сатурновата епоха и затова тяхната музика е тъжна. Други музиканти са станали такива в епохата на Марс, затова тяхната музика е воинствена. Трети са станали музиканти в епохата на Венера и тяхната музика е сърдечна. Други в епохата на Меркурий и тяхната музика е практична и интелектуална. Музиката на луната е пропита с фантазия, а музиката на слънцето е музиката на живота. Тя е най-хубавата музика. Човек трябва да има един естествен тон, с който да започва, една мярка да има. Тия неща сега искат обяснения. Да допуснем, музиката служи като едно лечебно средство. Има една музика на водата, на движението. Такава е музиката на бах. Водна музика. Ако дойдете до музиката на Вагнер, тя е на огъня, на вятъра, на бурята. Ритъм има в музиката на вятъра. Всичко той, което описва, изглежда проста работа, но тая проста работа някой път много мъчно се изпълнява. Който иска да се запознае с природата, да свири бах. Който иска да се подмлади, да стане като децата, да свири Моцарт. Който иска да се усили волята му да бъде смел, да свири Бетовен. Който е твърд и груб по характер, да свири или да слуша Шопен, той ще му предаде мекота. Който е изгубил смисъла на живота, да свири Бах. Който не чете и не обича да мисли, да слуша Бетовен. Който не обича поезията, да слуша Моцарт. Всеки музикант представлява един хубав плод. Ще избереш от едно или друго според разположението си. Не е безразлично дали ядеш ябълки, круши, череши, грозде или друг плод. Бах Бах няколко пъти се е явявал в историята с разни имена. Бах има най-съвършен череп от всички музиканти-класици. Той е композирал и чак след заминаването му са намерили, че е писал гениални произведения. Този човек е писал, но малцина са подозирали неговата гениалност. Който свири Бах, изпитва трудност. Бах е пробният камък. Музиката на Бах изразява движението на природата. Извори, вятър, растешна цветята и други. Той е ходил по планините, за да види как се изразява музиката. Бах е любовен. У него има любовен елемент. Той взема живота като нещо весело, като забавление. Бах е религиозен, с устойчиви чувства. В лицето му са застъпени Венера и Юпитер. После той е слънчев тип. И има хубава памет. Изглежда бах сякаш отстъпва, но каквото мисли, ще го направи. Не е бил щеславен. Той е преди всичко музикант, който се е добрал до извора на музиката. Неговата музика е изворна, бликаща, с много възможности за разрастване, с много идеи. В нея има мелодични линии, има богатство на мотиви. Той е повече воден той е един бликащ извор, който притежава в себе си чистота на съдържанието, което е по-близо до смисъла. Когато слезе водата надолу, това е бетовен. Да вземем, например, песента Фюрфен. Ако се разработва и се оркестрира, то основният мотив не се губи и постоянно звучи в различни инструменти. Ту в флейта, то в контрабас. Тогава това ще наподобява бах, Бликащия извор Ако се разработва така, че основният мотив се губи, разсейва се, тогава ще имаме разлята вода и това вече е бетовен. На пръв поглед тази разлята вода може да се счита от светските хора като много богата и красива музика, но е вече с относителна чистота. Бетовен Музиката на Бетовен не е като тази на Бах, нещо класическо равно има, равновесие, но не е еднообразие. Той описва хубостта на самия живот, как човешкият дух се бори с някакви трудности, как ги преодолява. Изобщо музиката на Бетовен изразява борбата на човешкият дух със средата. Бетовен е искал да създаде нещо, за което е нямал позволение и за това е оглушал. Понеже той е преживял големи мъчнотии, нещастия, музиката му изразява борбата и победата на духа. Той се е борил да добие освобождение. С музиката си той казва «Музиката, която освободи мен, ще освободи и вас». Невидимият свят е поставил бетовен в нещастия и страдания за да пише и да търси истината. Иначе той нямаше да даде това, което даде на човечеството. Известни места в музиката му показват, че той е добил прозрение за любовта на Бога. Добил е прозрение за света на великата реалност. Лунната соната има приложение при слънчевата светлина. Лунната соната, тъй както се свири, изстудява човека. Човек остава с някакво сухо религиозно чувстване. Всичките религиозни хора са все лунни сонати. Вие обичате ли тия и съхналите? Една лунна соната изсушава човека. След като си прекарал един топъл ден и се е набрала излишна енергия и няма какво да прави човек, тогава лунната соната като мед пада на човека. Това е музикално разгледан въпрос. Лунната соната е една модулация на самия живот. Да се модулира човек, да се вглъби в себе си. Понеже в слънчевата светлина или в щастието той се разсейва, така се разширява, че не може да се познае. В лунната соната при тъмнина се ограничава, Човек се събира в себе си, започва да се буди съзнанието. Когато човек си дава отчет за живота, то е лунната соната. Питаш се какво си спечелил. Има нещо, което трябва да придобиеш в живота. Казвам, има музика в природата, която ще учите. Ще плачете, ще тъжите, но трябва да учите. Всичко правете, но учете. Може да се обезсърчаваш, но учи. Ама може да дойде отчаянието. Учи. Безсмислен е животът. Учи. Учи. Нищо повече. При всичките неща учи. Учението е, което спасява човека. И след той ще дойде служенето. След служенето ще дойде приложението. А при приложението идат резултатите. Ние търсим резултати. Слушате музиката на Бетовен с онези бури, с онези грамотевици. Той изразява своите страдания. Младият не може да изрази по никой начин страданията на музиканта, който е създал тази музикална пиеса. Само старите, след като олегнат в живота, биха могли да изразят страданията, които са изнесени в едно парче. А тъкмо тогава те престават да свирят и да пеят и оставят всичко, ръцете на младия. Същото правят старите по отношение на молитвата. Докато са били млади, те са се молили повече. Като остареят, престават да се молят. Моцарт Моцарт е венерин тип. Неговата музика е весела, но той е живял в много груба среда и за това е умрял много млад. Шупен има известни тонове в музиката, които означават смърт. Други пък означават радост. Трети – несрета, несполука или болезнено състояние. Но питам, каква музика е тази, с която човек изразява болестта си? Музиката на Шопен не е за здрави хора. Тя е за болни, които трябва да се лекуват. Изживял едно нещастие и го изразил чрез музиката. Музиката на Шопен е болезнена. Той е имал голямо нещастие и все за него е писал. Неговата музика е тъжна, меланхолична, защото самият той е бил меланхоличен, болен. Само здрави хора трябва да слушат неговата музика. За унези, които са нежни като цвете, които имат деликатна душа, не се препоръчва музиката на Шопен. Тъгата му се е отразила и върху музиката му. Като дойде втори път на земята, той сам няма да хареса музиката си и ще се заеме да я коригира. Той е преживял особени състояния, които са се отразили върху музиката му.